Bosgarren unitatea, atarian, janariak, bi. Lucas bazkaria prest dago. Ze ondo. Eta ze daukagu bazkatzeko? Porru patatak, sardinak eta jogurta postrerako. Porruak? Et zaizkizu gustatzen? Ba, ez, et zaizkit gustatzen. Eta sardinak gustatzen zaizkizu? Egia esan, et zaizkit gustatzen. Eta jogurta? Bai, hori bai. Ba, gaur orduan jokurta bakarri daukazu zure gustukoa, sentitzen dut. Lasagna. Eta azuri zer gustatzen zaizu ba? Ba, niri lekapatatak gustatzen zaizkit eta dilistak chorizoarekin, pasta. Ba, urrengoan zure txanda da. Beraz zure gustuko janaria prestatu.